«Ковдрою завісите?» – заспокоїла Люся. «А хоч ліжко там є?» Дівчина знову замулилась. «Зараз немає? Але у дворів діда Хоми я бачила залізне ліжко. Його можна буде взяти». «Ну добре», – всміхнувся Капуста. «Коли підемо дивитися квартиру?» Можна і сьогодні». Люся відпросилася в редактора на дві години раніше по сімейним обставинам, і вони з капустою вирушили до діда Хоми, який мешкав десь на Солом'янці. До вокзалу доїхали трамваєм, а далі довелося йти пішки. Перейшли через колію, і Люся звернула на базарчик. За роки війни Володимир відвик від таких торжищ і тепер з цікавістю роздивлявся довкола. Дерев'яні будиночки, довгі дощаті прилавки, на яких продається всяка всячина. Зараз на базарчику було майже порожньо. Кілька жінок біля прилавків щось продавали і купували, і один продавець сидить просто на землі, на кропив'яному мішку, по-східному підібгавши ноги. Перед ним стоїть торбина з насінням. У торбинці гранчаста склянка. Ну, звичайно ж, менша за стандартну. І де вони, продавці насіння, беруть такі склянки? Єдиний продавець виявився дідом хомою. На голові в нього був картуз з переламаним довгим козирком. Очі гострі, колючі, далеко заховані в очницях. Лице худюще, чисто поголене. «Оце вони і є», – сказала Люся і показала на свого супутника. Дід вколов капусту поглядом і глумливо гмикнувши запитав – «І чого це ти такий худий?» Люся хихикнула, а ймовірний дідів-квартирант серйозно відповів, «Баба моя, казали, мать такої масті вся наша порода». «Ми тикована в тебе, хлопче, баба?» «А де ж вона і, к приміру, живе?» «Та не зовсім і далеко звідси. Пирятин, чули?» Дідок одне з свиснув. «Гей-гей, хлопче!» «Скільки грязі помісив, на ярмарок їдучи туди з наших підварок. Ми із Люсею їздили, як коней мали. Та ти синице чи пам'ятаєш, бо такеньким Лопуцьком ще була. Он воно що? Люся виходить дідова родичка. Запитав про те в старого. Грицько Карпу рідний Хведор. не зовсім зрозуміло пояснив дід ступінь їхнього родичання. І, крекчучи, підвівся. Чогось катма сьогодні покупців. Декотрі не прицінюються, а одразу пику одвертають. Глаголять, гнете, діду, як сусід, за ступу. Або ще вгідливіше правите, діду, як дурний за батька. Не подобається, бачте, ціна на насіння. Не наравиться, що стакан малий. Не наравиться, то й не купуй, ніхто тебе не силує. Мені поспішати нікуди, і завтра прийду, і післязавтра. Голод не мати рідна, приведай до насіння. А ну ластівко, бери торбу і ходімте, наказав Люсі і попрямував до виходу. Ідучи, дід Хома просторікував, як опинився в місті. Почалася колективізація. Змикитив він, що в селі йому сидіти вже не переливки, і подався до міста. Довго попаникав, бо нічого підходящого не виникав попервах. Потім знайшов. «Не без стпруті муті», – казала Балакала, – «і не де-небудь, а в столичному медичному інституті». «Та й яка посада!» Прикинувся багацький син отвєтственним сторожем. «Не ж? Дядько Хома принюхувався, як та казала Балакала, до біжучої політики, як, що, куди, де. Пішли колгоспи, пішли радгоспи, Ударники-стахановці, шумгам. Придивлявся до хазяйчиків солом'янських. Одній дові, до зарізу гроші були той, Біда якась там скоїлась. Він і не розпитував гаразд. На тобі гроші справжні, советські, Та й не малі, бо за млин паровий Добряче заплатив, непманчик пришелепкуватий. Та в дядьках у мене тільки жімлин був, і левада го і на леваду дурноп'ят знайшовся. Ну і сторожування марно не пропало. Умів і там копійчину вибити з кого треба. Коли на в'язах не качанка пусти, а така голова, то грошики за всіх можна витрусити у ближнього свого. Тільки йому принесло прибилі позичання на процент, я тобі сотню позичаю, бо бачу в тебе скрута, а ти мені віддаси уже сто десять. Тобі невеликий розор, зате мені прибиль. Бо не єдиний же ти макоцвітний такий. Один по одному пішло, пошелестіло. Дід із латкою на м'якому місці гроші позичає і не дуже і шкуру дере, десятку на сотні, еж. Як та говорила-балакала, я вдові гроші, а вона мені свою хатину, ще й пів добрячого саду.